Привів він дві сотні посполитих на конях, узятих у панських стайнях, з харчами, добутими у панських коморах, при зброї, виготовленій панськими ремісниками. — Славного сина маєш, Максиме, — сказав Хмельницький. Зривався перший сніг. Вихоплюючись із недалеких балок, вітер гнав перед собою віття перекоти поля збивав куріву на звір'яних стежках і чумацьких шляхах. Перепочивши і підгодувавши худобу, рушили далі. На теренах Запорожжя не поспішали. Були певні, що переслідувачі побояться сюди потикатися. Спочатку попетляли побід інгульцем, потім ударились на Саксагань, звідти перебрались на Базавлук, а тоді вже попрямували до Дніпра Славутича, кривоніс вів до Томаківки. Шапкуватий острів поблизу правого берега Дніпра, поміж його притоками Томаківкою, Ревуном та Річищем, давно вже впав у вічі Максимові. До 1593 року тут містилася Січ. Та коли восени того року козаки рушили на Київ, доходити справедливості на провинниках Кримський хан пав на Запорожжя. Невеличкий гарнізон козацької фортеці мужньо боронився, але стояти численним ворогом було недоснові купці сміливців. Зважаючи на нерівність сил і брак продовольства, захисники фортеці однієї ночі залишили її і попрямували човнами вверх по Дніпру. Вдершись у спустіло Січ, ординці зруйнували укріплення. Запорожці не відновлювали більша фортеці на Томаківці. Місцем перебування свого Коша вони обрали острів Базовлук, спорудивши там Нову Січ. Одначе Томаківки вони не забували. Повертаючись із морських походів, Козаки зупинялись на острові на спочинок, вирушаючи на лови, рибали тут чи полювали на дичину. Частину острова займав густий ліс, і в ньому можна було знайти і холодок, у спеку, і затишок від дошкульних вітрів восени та завірюхи взимку. Саме на це сподівався Кривоніс. Поки з'ясуються, як там на Січі. «Десь треба буде жити, мати якийсь притулок, і Томаківка як найкраще підійде для цього». Ще перед Криловом Максим нагадав про неї Хмельницькому, і той згодився зробити її першим пристановищем своїх прибічників. Пізніше про свій несподіваний від'їзд із Чигирина на Запорожжя в листі до великого коронного гетьмана Миколи Потоцького Богдан Хмельницький від імені Молойців, що перебували на Запорожжі, писав «Бачить Господь Бог, що не з і не з наміром чинити свавілля, але з великої біди та через кривди, яких зазнали від їх мощей панів-українних урядників, поставлених над нами, і через те, що нашому життю загрожувала небезпека, бо багато кого з наших товаришів обібрали, пограбували, з власних маєтків повиганяли, інших убили і знівечили. Не могли ми спокійно залишатися по своїх домівках і змушені були, покинувши жінок, дітей і майно своє, втікати на звичні місця, на запорожжя. Бачили ми, що ні від кого не маємо захисту, бо ж ані листів великої маєтності мощі пана не слухаються, ані наказів і волі його королівської маєтності не виконують. Чим далі, тим гірше з нас знущаються. Навіть від євреїв зазнали мене стерпних кривд і зневаги. Таких знущань, яких заподіяли нам, слугам Його Королівської мощі і нашого великої маятності мощі Пана, і в Турецькій землі християнство не зазнає. А їх мощі, наші пани полковники, панські слуги, замість того, щоб нас, бідних козаків, захищати, Допомагають панам-урядовцям ще більше знущатися з нас, і що тільки пани-старости або уряд накажуть вчинити з будь-яким козаком, зараз же вчиняють. Розділ 16. На Томаківку Богдан Хмельницький зі своїми друзями прибув на початку січня 1648 року. Зійшовши на пагорб, що височив посеред острова, Ватажків-тікачів стали пильно вивчати Окіл. «Гарне місце», – сказав Хмельницький. «Підкрастись до нас непоміченим ніхто не зможе. Зайця і того побачимо». «Одначе це тільки половина діла», – зауважив Кривоніс. «Поки це місце не укріплене, переваги в нас не такі вже й великі». «А я для цього й запросив вас сюди», – сміхнувся Богдан. Хочу порадитись сукупно, що де і як робити, аби не дати ворогові застукати нас зненацька, щоб не він нас злапав, а ми йому носа втерли і добре на все життя провчили. Закопуватись у землю треба, промовив Вишняк. Холод дужчає, на вогнище не вистачить ні лісу, ні очерету, ні бур'яну. Як-не-як, а соток і шість люду маємо. А скільки ще прибуде? Плавом пливуть усі стипові добичники, луговики, лисичники, пластуни, уходники. Один по одному, довідавшись про нас, за нами валом валять. Дорогою кілька десятків прилучилося. А це он гляньте, показав рукою на Томаківку бурляй. Ще десятка пів мандрує. І щонедень їх більше є і більше є додав Токайчук. «Я так собі мислю, заговорив знову Богдан, довго ми тут не пробудемо, скоро тісно стане та і харчів забракне. Доведеться на січ подаватись».